Протокол. Правила. Прецедент. Принципи, згідно з якими все робиться. Саме так ми чинили завжди», – подумала леді Легі Джон. «Це і це повинно керуватися тим. У цьому завжди полягала наша сила. Цікаво, чи не може бути і нашою слабкістю». Якби можна було вбивати поглядами, доктор Гопкінс був би вже розмазаний по стіні. Аудитори пильнували за кожним його рухом, наче коти, що побачили мишу нової породи. Леди Легі Джон утілилася набагато раніше за інших. Час міняє тіло, особливо якщо раніше в тебе його ніколи не було. Тепер вона б не дивилася на доктора, марно лютуючи. Вона б так його відгомселила, що той піднятися не зміг би. Що було б людянішим учинком? Вона дещо здивовано усвідомила, що це була суто людська думка». Але інші шестеро були ще зовсім зелені. Молоко на губах не обсохло. Вони ще не збагнули усього рівня лукавства, необхідного людській особі для виживання. А ще їм було не просто мислити, опинившись у маленькому темному світі за їхніми очима. Аудитори зазвичай приймали рішення, що були узгоджені з тисячами, мільйонами інших аудиторів. Однак рано чи пізно вони навчаться мислити самостійно. Це може тривати якийсь час адже спочатку вони намагатимуться вчитися один від одного. Тим часом вони з великою підозрою дивилися на їх тацю з чаєм. «Чаювання передбачене протоколом», – нагадала леді Легіджон. «Я наполягаю на цьому». «Це правда?» – гаркнув містер Білий доктору Гопкінсу. «О, так!» – підтвердив доктор. «І зазвичай з імбирним тістечком», – додав він із надією. «Імбірним тістечком», – повторив за ним містер Білий. «Тістечком червоно-коричневого забарвлення?» «Так, Шер!» – відповів Ігор. Він показав на тарілку, що стояла на таці. «Я б хотіла спробувати імбірне тістечко», – зголосилася міст червона. «Отак», – подумала леді Легіджон. «Спробуй, будь ласка, імбірні тістечко. «Ми не їмо і не п'ємо», – відрізав містер Білий. Він з великою підозрою подивився на леді Легіджон. «Це може спровокувати хибні способи мислення». «Але таким є зазвичай», – заперечила Леді Лагіджон. «Ігнорування протоколу привертає увагу». Містер Білий завагався, але він швидко знайшов вихід. «Це суперечить нашій релігії», – заявив він. «Правильно!» Це був дивовижний варіант. Винахідливий. І він сам до цього дійшов. Леді Лагіджон була вражена аудитори намагалися зрозуміти релігію, бо стільки речей, що не мали жодного сенсу, чинилися в ім'я релігії, нею також можна було виправдати практично будь-які ексцентричні витівки, наприклад, геноцид. Порівняно з цим відмова відчаювання була дрібничкою. Так, дійсно, наполіг містер Білий, повертаючись до решти аудиторів. Хіба ж це неправда? Так, це неправда, дійсно, розгублено озвався містер Зелений. О, здивувався доктор Гопкінс. «Я й не знав, що існує релігія, яка забороняє чай». «Дійсно», – повторив містер Білий. Леді Легіджон могла майже відчути, як напружується його мозок. «Це… так, це напій, правильно, це напій. Страшенно лихих богів з негативною репутацією. Це… правильно, це заповідь нашої релігії, що так… що треба також уникати імбірних тістечок». Його чоло запріло. Для пересічного аудитора це було творчим актом на рівні геніальності. «Також», – поволі вимовив він, немовби читаючи текст з якогось невидимого іншим аркуша. «Наша релігія...» «Правильно, наша релігія вимагає запустити годинник зараз. Адже хто може знати, коли настане слушна година?» Леді Легі Джон Лейд вистрималась, щоб не заплескати в долоні. «І справді хто?» – підтвердив доктор Гопкінс. «Я... я цілком згоден», – сказав Джеремі, дивлячись на леді Легіджон. «Я не розумію, кого ви... для чого ця мітушня? Я не розумію, чому... ой, Боже, у мене так булить голова». Доктор Гопкінс із такою спритністю зірвався з місця і запхав руку до кишені свого пальта, аж розлив чай. «Ой, так сталося, що дорогою сюди я проходив повз аптеку», – протарабанив він з коромовкою. «Я відчуваю, що не час запускати годинник», – сказала леді Легіджон. Поволі просуваючись уздовж столу, молоток і далі звабливо лежав на верстаку. Я бачу маленькі спалахи світла, доктор Гопкінсе, раптом озвався Джеремі, дивлячись кудись перед собою. Тільки не спалахи світла, тільки не спалахи. Забідкався доктор Гопкінс. Він схопив з Ігорової таці чайну ложку, подивився на неї, викинув через плече, вилив із чашки чай, відкрив флакони з синіми ліками, розбивши його горловину об край верстака і наповнив доверху чашку так поспішно, що розплескав на підлогу чимало рідини. Молоток був уже за кілька сантиметрів від руки її світлості. Вона не наважувалася повернути голову, але відчувала, що він там лежить. Поки аудитори розглядали тримтячого Джеремі, вона почала сунути пальці вздовж верстака. Їй навіть не треба було рухатися з місця. Достатньо було спритно простягнути руку. Вона бачила, як доктор Гопкінс намагається прикласти чашку до губ Джеремі. Юнак затулив лице руками і відштовхнув ліктем чашку, розливаючи на підлогу ліки. Аж ось пальці леді Лагіджон схопили держак. Вона замахнулася і кинула молоток примісінько в годинник. Цок! У цій війні слабша сторона зазнавала поразки. Їхні позиції були погано облаштовані, тактика безладна, стратегія безнадійна. Червона армія прорвала фронт і добивала метушливі рештки ослаблених чорних батальйонів. На цій галявині було місце лише для одного мурашника. Смерть знайшов війну на землі поміж трави. Той славився своїм педантизмом і увагою до найменших деталей. Війна був у всеозброєння. Але замість людських голів, які він зазвичай прив'язував до сідла, там були мурашині голівки, вусики і таке інше. «Думаєш, вони тебе помічають?» – поцікавився смерть. «Сумніваюся», – відповів війна. «Але якби помітили, я певний, що вони б це оцінили». «Ха! Єдиний у них шанс – пристойний театр війни», – сказав війна. «За це я і люблю мурашок. Чортяки не вчаться. А що?» «Погоджуйся, що останні часи доволі міролюбні», – зрунив смерть. «Миролюбні?» – перепитав він. «Ха! Я можу вже спокійно перейменувати себе на пацифікацію або політичне врегулювання. А пам'ятаєш старі часи? В воїнів піна з рота йшла. Руки і ноги колешматили на От Оце були часи, а?» Він нахилився і поплескав смерть по спині. «Мерців у мішок і чіпляй ярличок, а що?» «Це виглядало обнадійливо», – подумав смерть. Якщо вже мова зайшла про давні часи, – обережно почав він, – я певний, що ти пам'ятаєш традицію вирушання в путь. Він з глянув на нього. Щось нічого не приходить у голову, старий. Я вислав клич. Далі нічого не пригадую. Апокаліпсис? – підказав смерть. Кінець світу? – Він тупо на нього дивився. Чую дзвін та не знаю, де він, старий. Ніби хтось стукає в двері а вдома нікого немає. До речі, якщо вже мова зайшла про дім... Війна обвів поглядом останки жертв недавньої масакри, що й досі сипалися. Може, щось перекусимо? Хащі трави довкола них ставали дедалі нижче і менше, аж поки це вже була звичайна травичка на галявині біля будинку. Це був стародавній довгий дім воєвничих ірокезів. А де ще було б жити війні? Проте смерть зауважив, що дах був зарослий плющем, він пригадав, що раніше війна ніколи б не дозволив цьому статися, і його почав гризти черв'як тривоги. Війна зайшов до будинку і повісив на кілок свій шолом, хоча раніше нікого його не знімав. І на лавках довкола вогнища сиділи б вони, а повітря було б просякнуте запахами пива і поту. «Зі мною, старий друзяка, Любцю!» – повідомив він. Місяць війна готувала щось на чорній чавунній плиті сучасної моделі, що була встановлена, побачив смерть на місці старого вогнища але скучі труби від неї вели до отвору на даху. Місіс невдоволено кивнула смерті із таким виглядом, як ото дивляться дружина пояків, які, попри всі попередження, чоловіки несподівано приводять додому з пивбару. «Маємо на обід кролика», – буркнула вона і додала тоном людини, яку обдурили, яка пізніше за все поквитається. «Я сподіваюся, що його вистачить на трьох». Велика червона мармиза війни насупилася. «Хіба мені смакує кролик?» Так, Любий. Я думав, що люблю Яловичину. Ні, Любий, від Яловичини тобі здуває живіт. О, зітхнув він. А є цибулька? Ти не любиш цибульку, Любий. Не люблю? Через твій шлунок, Любий. О, війна ніякого всміхнувся смерті. Маємо кролика, повідомив він. Е, Любцю, а я можу вирішити на апокаліпсис. Місяць війна зняла з каструлі покришку і люто штурхнула щось усередині. Ні, Любий, рішуче заперечила вона. Ти завжди повертаєшся застуджений. Я думав, що мені, типу, подобаються такі речі. Ні, люби, ти помиляєшся. Хай там як, але на смерть це справило враження. Йому ніколи навіть голову не проходило, що можна зберігати власну пам'ять в чийсь іншій голові. Може, я випив би пивка? Ризикнув він. Ти не любиш піти пиво, Любий. Не люблю? Ні, ти через нього потрапляєш у халепи. А, а як я тоді ще до конячку? Коняк тобі не подобається любий. Ти любиш пити вівсяний напій з вітамінами. Ну, так, засмучено погодився він. Я зовсім про нього забув. Він зніяковіло зиркнув на смерть. Він досить добрий, пробурмотів він. Чи можу я поговорити з тобою? запитав смерть. Сам на сам, війна мав спонтеличений вигляд. Чи хотів би я поговорити сам на сам, будь ласка. Наполіг смерть. Місіс війна обернулася і зміряла смерть з неважливим поглядом. «Я розумію, я все чудово розумію», – погодливо зронила вона. «Але ти тільки посмій сказати щось таке, що підвищить йому кислотність шлунку, і я попереджаю тебе». «Місіс війна колись була Валькірією», – пригадав смерть. «Це було додатковою підставою для того, щоб бути вкрай обережним на полі бою». «Тебе ніколи не зваблювала перспектива одруження, старий», – поцікавився війна, коли вона відійшла. «Ні. Категорично ні. В жодному разі». «А чому ні?» Смерть розгубився. Це було так, ніби запитати в цегляного муру, якої він думки про стоматологію. Питання не мало жодного сенсу. «Я бачився з двома іншими», – сказав він, зігнорувавши це питання. «Голод не зацікавлений, а чума наляканий». «І що, ми вдвох проти аудиторів?» – запитав війна. «Правда на нашому боці». Згадуючи свій досвід, мовив війна, я б волів не нагадувати тобі, що станеться з дуже маленькими арміями, на чиєму боці є правда. Я бачив, як ти б'єшся. Моя старенька правиця вже не та, що була, пробурмотів війна. Ти ж безсмертний, ти не підвладний хворобом, сказав смерть. Але він бачив стурбований і дещо зацькований вираз очей війни і розумів, чим все закінчиться. Бути людиною означало мінятися, усвідомив смерть. І навіть вершники були вершниками в людській подобі. Люди надали їм певного образу, певної форми. І, подібно до богів, до зубної феї і батька Вепра, ця форма вплинула на зміст. Їм ніколи не стато людьми, але вони підхопили деякі людські аспекти, немов заразливу хворобу. Але річ була в тому, що ніщо ніщо не може характеризуватися одним єдиним аспектом. Люди уявляють собі сутність, що називається голодом, але варто їм наділити цю сутність руками, ногами і очима, як виявляється, що голод наділений також і мозком. А отже, він починає думати. А мозок не може весь час думати лише про нашестя сарани. Знову непередбачувана поведінка. Постійне ускладнення. Усе змінилося. «Дякувати небесам», – подумав смерть, – «що я зовсім не змінився і залишаюся таким самим, яким був завжди». І він залишився сам. Цок. Молоток застиг на півдорозі посеред кімнати. Містер Білий підійшов і взяв його прямо з повітря. «Справді, ваша світлість», – сказав він, – «ви думаєте, що ми не стежимо за вами? Ти, Ігоре, приготуй годинник до запуску». Ігор подивився на нього, тоді наладіла Гіджон і знову на нього. «Я виконую накажень лише господаря Джеремі. Дякую вам», – заявив він. «Якщо ви запустите годинник, настане кінець світу!» – застерігла леді Логі Джон. «Що за нецінітна думка!» – заперечив містер Білий. «Курям насміх!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» – слухняли, підтвердили решта аудиторів. «Мені не потрібні ліки!» – заволав Джеремі, відштовхуючи доктора Гопкінса. «І не потрібно мені вказувати, що я маю робити! Замокніть усі. У тиші, що запала, було чутно, як із хмар долинули розкоти грому. «Дякую!» Цього разу спокійніше вимовив Джеремі. «Маю надію, що я раціональна людина, тож і до цього всього поставлюся раціонально. Годинник – це засіб хронометражу. Я побудував ідеальний годинник, шановна пані. Тобто, шановні пані і панове, це революціонизує технологію вимірювання часу». Він простягнув руку і пересунув стрілки годинника майже до відмітки, що позначала першу годину. А тоді штовхнув маятник, і той почав гойдатися. Світ не перестав існувати. «Бачте, все світ не зупиняється, навіть заради мого годинника», – провадив далі Джеремі. Він склав на грудях руки і сів на лаву. «Дивіться», – спокійно додав він. Годинник тихенько цокав. Тоді щось заторохотіло в устаткуванні довкола нього, і зашипіли великі зелені скляні трубки з кислотою. «Ну, здається, нічого не сталося», – сказав доктор Гопкінс. «Дякувати небесам». Блискавко розташований над годинником, почав із тріском іскритися. Це прокладається стежка для блискавки, радісно повідомив Джеремі. Ми посилаємо маленьку блискавку вгору і отримаємо у відповідь значно більшу. Щось рухалося в годиннику. Було чутно, немовби легеньке шкварчання, і корпус годинника заповнило зеленкувате синє сяйво. А, ага, запускається каскад, пояснив Джеремі. «Маленька процедура, коли традиційний маєтніковий годинник підпорядковується великому годиннику, розумієте, щоб кожну секунду відкоригувати щодо абсолютно точного часу?» Він усміхнувся, а його щука сіпнулася. «Колись такими будуть усі годинники», – заявив він і додав. «Зазвичай я терпіти не можу такі неточні терміни, як залічені секунди, одначе я…» «Цок!» На площі точилася якась бійка». Химерні кольори розітнутого часу долини Цимермана забарвлювали цю біку у світло-сині тони. Здавалося, ніби двоє вартових намагалися затримати якихось бандитів. Один бандит завис, нічим не підтримуваний у повітрі. Інший вистрілив із арбалета, цілячись у вартового, і стріла застигла нерухомо на півдорозі, немов би прибита цвяхом. Лопсанг із цікавістю її розглядав. Хочеш її помацати, так пролунав голос за спиною в Лопсанга. «Простягнути руку і помацати, попри все, що я тобі казав, слідкуй заклятим небом!» Лудзе нервово курив, відлетівши на пару сантиметрів, від нього дим застигав у повітрі. «Ти певний, що не відчуваєш, де це?» – наполіг він. «Скрізь, довкола нас, підмітальнику. Ми так близько, що ми ніби намагаємось побачити ліс, стоячи під деревами». «Гаразд, це вулиця вправних ремісників, а ось там гільдія годинникарів, сказав Лудзе. Я б не ризикував заходити всередину, якщо це так близько, аж поки остаточно не впевнемося. А як щодо академії? Чаклуни не настільки божевільні, щоб пробувати таке. А ви хочете позмагатися у швидкості з блискавкою? Це можливо, якщо ми почнемо тут, у цій долині. Блискавка не аж така швидка, як думають люди. А ми що, чекаємо, коли з хмари вигулькне вістря блискавки? Ха! І де ж це тепер здобувають освіту сучасні діти? Спочатку в землі повітря вдаряє перший розряд, хлопче. Він пробиває в повітрі гарну діру для головної блискавки. «Слідкуй за спалахом. Ми маємо залишити на дорозі якмога більше слідів від наших сандалій, поки він сягне хмар. Ще трошки протримаєшся?» «Та хоч би цілий день?» – сказав Лобсанк. «Тільки не треба!» – Лудзе знову обвів поглядом неба. «Можливо, я і помилився. Може, це звичайна гроза? Рано чи пізно ти…» – він замовк. Йому достатньо було побачити обличчя Лобсанга. «Гаразд!» – поволі вимовив підметальник. «Дай мені напрямок. Якщо не можеш говорити, покажи!» Лобсанг упав навколішки, охопивши руками голову. «Я не знаю, не знаю!» Над містом за декілька кварталів від них здійнялося сріблясте сяйво. Лудзе схопив хлопця за лікоть. «Гайда, хлопче, бігом! Швидше заблескавку, так? Гаразд!» «Так, ага, гаразд!» «Ти це можеш, правда?» – Лопсанг закліпав очима. Він знову міг бачити скляний будинок, що простирався понад містом блідим силуетом. «Годинник!» – хрипло вимовив він. «Біжи, хлопче, біжи!» – крикнув Лудзе. «І не зупиняйся в жодному разі!» Лобсанг кинувся бігти, і це було нелегко. Час розступався перед ним, але спочатку вкрай повільно, чинячи опір натиску його ніг. З кожним кроком Лобсанг набирав швидкості, ландшафт знову міняв кольори, а довколишній світ ще більше заповільнювався. «Мало бути ще одне часове заглиблення», – сказав підметальник. «Інша долина, ще ближче до нульової точки». Лопсанг мав надію сягнути цього рівня, перш ніж остаточно втратить здатність думати. Здавалося, ніби його тіло ось-ось вибухне. Він відчував, як тріщать його кістки. Сяйво попереду була вже на півдорозі до важких сталевих хмар, коли він добіг до роздоріжжя і побачив, що сяйво піднімається з будинку трохи далі по вулиці. Він озирнувся на підметальника і побачив за кілька метрів позаду, як той падає з роззявленим ротом на землю, наче якась статуя. Лобсанк розвернувся, зосередився і дозволив часу прискоритися. Він устиг підхопити лодзе перед самою землею. З вух старого сочилася кров. Я не подожую, хлопче. Пробурмотів підметальник. «Не зупиняйся! Біжи!» «Я допоможу! Це ніби бігти згори!» «Але не для мене!» «Я не можу вас тут залишити!» «Не корчи з себе героя! Дистанція до клятого годинника!» Лопсанг завагався. З хмар уже видобувалося розжарене вістря, спрямованого вниз розряду. Він побіг. Блискавка падала на крамничку, до якої було ще декілька будинків. Він міг бачити великого годинника, що висів над вікном. Лобсанг ще потужніше штовхнув тічі його часу, і вона піддалася. Але блискавка вже сягнула залізною жердини над будинком. Вікно було ближче, ніж двері. Він нагнув голову і стрибнув у вікно. Скло розлетілося в друзки довкола нього, застигаючи в повітрі, а виставлені на вітрині годинники почали падати і теж застигали на лютуни, мов би їх полонив невидимий бурштин. Перед ним були ще одні двері. Він схопився за ручку і потягнув її, відчуваючи шалений опір дерева, змушеного рухатися мало за зі швидкістю світла. Двері ледве встигли прочинитися на пару сантиметрів, коли він побачив, що блискавка вже поволі струменіла жердиною прямісінько у серцевину великого годинника. Годинник пробив один раз. Час зупинився. Цо. Молочар містер Цоак саме мив пляшки у зливі, коли повітря підмінило, а вода затверділа. Він якийсь час дивився на неї, а тоді з виглядом людини, яка любить експериментувати, підняв пляшку над кам'яною підлогою і випустив її з рук. Вона й далі висіла в повітрі. «Чорт забирай!» – вилаївся він. «Що черговий ідіот з годинником?» Те, що він зробив далі, не надто нагадувало звичайні дії молочаря. Він вийшов на центр кімнати, виконав декілька рухів руками в повітрі. Повітря посвітлішало. Вода полилася. Пляшка розбилася, хоча Ронні обернувся і махнув рукою, скляні друски знову з'єдналися докупи. Тоді Ронні сок зітхнув і пішов до кімнати для відстоювання вершків. Великі чани простягалися в і якби Ронні дав змогу комусь це зауважити, відразу було б помітно, що ця долина містила в собі значно більше долини, ніж буває зазвичай у нормальних будинках. «Покажи, но!» ну – звелів він. Поверхня найближчого молочного чана перетворилася у дзеркало, а тоді у ньому з'явилися зображення. Роні повернувся до молочарні, зняв із гачка кашкет і рушив подвір'ям до стайня. Коли він вийшов із неї разом із конем, небо вгорі було понуре, сіре і нерухоме. Кінь був вороний і з хворобливим химерним полиском. Створювалося враження, ніби його підсвічували червоним ліхтарем. Його плечі й боки були, не би, всіяні червоними блискитками, що вирізнялися навіть на тлі загальної сірості. І навіть коли його впрягли у воза, він зовсім не був подібний на тих коней, що покірно тягнуть підводи і хури, хоч люди цього й не помічали. А Роні знову ж таки ретельно дбав про те, щоб ніхто не звертав на це увагу. Візок вилискував білою фарбою, позначеною де зеленими масками. Напис з одного боку гордо проголошував – Рональд Соак, стерильний молочар. Засновано... Було, мабуть, дивно, що люди ніколи не цікавилися. А коли ж саме засновано? Бо якби вони зацікавилися, відповідь була би дуже непростою. Ронні відчинив вхідну браму, і візок, торохкочучи ящиками з молоком, викотився в позачасову мить. «Жахіття», – подумав він, – «це ж просто справжнісінька змова, щоб зашкодити малому бізнесу». Лобсан Глуд оттямився, почувши, ніби щось клацнуло і вертілося. Він був у пітьмі, але вона неохоче підкорилася його руці. Здавалася Оксамитовою, та й була такою. Він закутився під одну з вітрин. Щось пульсувало у нього в районі поперека. Він обережно простягнув туди руку і виявив, що то обертається у своїй кліці портативний зволікатор. Отже? Що ж воно сталося? Він існував у позиченому часі. Мав у розпорядженні, можливо, годину або і того менше, але міг його розітнути. Отже, ні. Щось підказало йому, що спроба зробити це з часом збереженому пристрої, який виготовив ку, була б фатальною. Йому відразу уявилося, ніби його шкіру відділяють лічені сантиметри від сповненого лезами бритву Всесвіту. Отже, одна година або набагато менше. Але ж він міг би накрутити веретено, правильно? Ні, ручка була ззаду. Він міг би накрутити лише чиєсь інше веретено. Дякую тобі, ку, за твої експериментальні моделі. А міг би він його зняти тоді? Ні. Ремені були невід'ємною частиною веретена. Без них різні частини його тіла рухались би з різною швидкістю. Подібного результату можна було б досягти, якби заморозити людське тіло до твердого стану, а тоді штовхнути це заладініло тіло донизу кам'яними сходами. Відкрити ящик цвіходером, який всередині ящика. Через щілину у дверях сочилося зеленкувато синє сяйво. Він підступив на крок і почув, що веретено раптом пришвидшилося. Це означало, що воно позбулося часу. І це було погано, якщо в розпорядженні залишалася лише година, а то й набагато менше. Він відступив на крок від дверей, і зволікатор знову почав клацати розмірено. Отже, Лудзе був десь на вулиці, і в нього було веретено, яке також мало автоматично включитися. У цьому позачасовому світі він був єдиною особою, що могла прокрутити ручку. Скло, розбите ним під час стрибка у вікно, утворило довкола отвору щось подібне на велику іскристу квітку. Він простягнув руку, щоб торкнутися одного уламка. Той заворушився, мов жива істота, порізав лопсангові палець, а тоді почав падати на землю, зупинившись лише тоді, коли вийшов за межі поля, що оточувало тіло юнака. «Не торкайся людей», – застерігав Лудзе. Не торкайся стріл, не торкайся речей, які рухаються, таким є правило. Але скло в нормальному часі розліталося в повітрі. Воно й далі було наділено енергією, так? Він обережно проминув скло і спробував відчинити вхідні двері до крамнички. Дерев'яні двері рухалися вкрай поволі, опираючись на ймовірній швидкості. Лудзе на вулиці не було, але за кілька сантиметрів над землею, якраз над тим місцем, де був старий, висіло щось нове. Щось таке, чого там не було раніше. Хтось із власним портативним часом побував тут, кинув цю штуку і рушив далі, перш ніж вона впала на землю. Це була маленька скляна баночка, забарвлена часовими ефектами в синій колір. Цікаво, якою енергією вона зараз наділена. Лобсанг склав до купи долоні, обережно підчепив її знизу і підняв угору, відчуваючи поколювання і раптову вагу баночки, коли пола вертина відреагувала на неї. Аж ось повернулися справжні її кольори. Баночка була молочно-рожева, хоч її скло було радше прозоре, а рожевим був її вміст. Паперова покришка була розмальована поганенькими друкованими зображеннями невірогідно бездоганних полуниць довкола вигадливих літер, що складалися в наступний напис «Рональд Сок, стерильний молочар, полуничний йогурт, свіжий, мов ранкова роса». Сок? Йому знайоме це ім'я. Це той чоловік, який доставляв молоко Гільдії. До речі, добре і свіже молоко, на відміну від водянистої зеленкуватих бурди, яку постачали інші молочарі. Усі вважали його дуже надійним постачальником. Однак надійний або ні, він був лише молочарем. Ну гаразд, нехай дуже добрим молочарем, але якщо зупинився час, чому тоді? Лопсанка розпачливо роззернувся довкола. Вулиця і далі була заповнена людьми, ввозами, ніхто з них не рухався. Ніхто і не міг рухатися. Але щось пробігло ринвою. Щось подібне на щура в чорній мантії пробігло там на задніх лапках. Воно подивилося на лопсанга, і він побачив там не голову, а череп. І цей череп був вельми життєрадісний. Слова писк-писк проявилося в його мозку без того, щоб прозвучати у вухах, тоді щур стрибнув на бруківку і подріботів кудись вуличкою. Лобсанка рушив за ним услід. Наступної миті хтось схопив його ззаду за шию. Він спробував вивільнитися і усвідомив, що під час сутичок занадто покладався на своє вміння розтинати час. До того ж, у особи, що його схопила, була дуже міцна хватка. «Я просто хочу впевнитися, що ти не вчиниш якоїсь дурниці», – пролунав голос. Це був жіночий голос. «Що це в тебе на спині?» «Хто ти?» «Згідно з протоколом», – заявив голос, – «у таких ситуаціях запитання ставить та, хто схопила тебе за горло мертвою хваткою» зволікатор, він зберігає час. Хто?» «О, Боже, ти знову за своє. Як тебе звати?» «Лопсанг. Лопсанг лопсанг Луд. «Чуєте, чи не могли б ви мені накрутити, будь ласка, це терміново?» «Звісно, Лопсанг Желут. Ти легковажний, імпульсивний і заслуговуєш на ідіотську безлузду смерть». «Що?» «А ще до тебе повільно все доходить. Ти мав на увазі цю ручку?» «Так, у мене закінчується час. А тепер я можу запитати, хто ви така?» «Міс Сюзен, не рухайся!» Він почув за спиною неймовірно приємний звук накручування годинникового механізму з волікатора. «Міс Сюзен?» – перепитав він. «Так мене називають більшість моїх знайомих. А тепер я тебе відпускаю. Мушу тільки додати, що намагання вчинити якусь дурницю не принесе бажаного ефекту. Крім того, я зараз єдина особа в світі, котра може виявити бажання ще раз покрутити ту ручку». Хватка послабилася. Лапсанг поволі обернувся. Міс Сюзен виявилася доволі тендітною жінкою у строгому чорному вбранні. Її біляве з чорною смужкою волосся оточувала її голову осяйним ореолом. Але найбільше в ній вражало... Вражало все, усвідомив Лобсанк. Усе від виразу її обличчя до пози, яку вона обрала. Деякі люди опиняються на задньому плані. Міс Сюзен опинялася на передньому плані. Вона впадала у вічі. Усе, що було за її спиною, здавалося другорядним тлом, фоном, заднім планом. Закінчив. – запитала вона. – Усе роздивився? – Вибачте, а ви бачили старого чоловіка, вбраного подібно до мене, з такою самою штукою на спині? – Ні, тепер моя черга. Чи маєш ти ритм? – Що? – Сюзан округлила очі. – Гаразд. Чи маєш ти музику? – Не тут, ні. – І дівчини ти, очевидно, не маєш, – зробила висновок Сюзан. – Кілька хвилин тому я бачила тут старого бідуна. Раджу тобі на нього не нарватися. «Це хтось такий, що міг би забирати мого товариша?» «Сумніваюся. Крім того, старий бідун краще щось, ніж хтось. Хай там як, але тут є зараз набагато гірші за нього істоти. Навіть баба і сховалися під землю». «Чуєте, час зупинився, так?» – запитав Лобсан. «Так. А чому ж ви розмовляєте тут зі мною?» «Мене важко назвати створінням часу», – відповіла Сюзан. «Я ним користаюся, але не мушу в ньому існувати. Нас таких є декілька». «Типу, згаданого вами старого бідуна?» «Власне. А є ще батько Вепер, зубна фея, піщаний чоловік, така ось публіка». «Я думав, це міфічні істоти. І що?» Сюзан визернула на вулицю. «То ви не такі? Я так розумію, що ти не зупиняв годинник», – сказала міс Сюзан, озираючи вулицю. «Ні, я не встиг. Мабуть, мені не треба було повертатися, щоб допомогти Лудзе. Я перепрошую?» Тимчав, щоб запобігти кінцю світу, а тоді зупинився, щоб допомогти якомусь старому? Ти просто герой!» «Ой, я би не сказав, що був ге...» Лобсан затнувся на півслові. «Вона не сказала, ти герой, маючи на увазі, ти справжня зірка. Вона це сказала таким тоном, яким люди кажуть, ти справжній ідіот». «Я часто бачу таких, як ти», – провадила Сюзан. «Знаєш, герої мають дуже дивні стосунки з елементарною математикою». Якби ти розбив годинник перед тим, як він пробив, усе було б добре. А тепер світ зупинився. На нас здійснено вторгнення, і ми, можливо, всі загинемо лише тому, що ти зупинився для надання комусь помочі. Тобто дуже шляхетний учинник і таке інше, але також дуже-дуже людський. Вона вжила це слово, явно маючи на увазі безглуздий. Маєте на увазі, що для порятунку світу потрібні бездушні шельми, які все холоднокровно розраховують? Огрізнувся Лопсанк. «Холоднокровний розрахунок стає в пригоді, мушу зізнатися», – зазначила Сюзан. «Ну, а тепер, може, ходімо і поглянемо на той годинник?» «Навіщо? Шкоди вже заподіяно. Якщо ми тепер його розіб'ємо, це тільки погіршить справи. Крім того, е біля нього почало дуріти, і я е відчув, що треба остерігатися», – договорила за нього Сюзан. «Добре, обережність не завадить, але я хотіла б дещо перевірити». Лобсанг намагався взяти себе в руки. Ця дивна жінка мала такий вигляд, ніби точно знала, що вона робить, ніби точно знала, що будь-хто робить. Та й зрештою, який у нього був вибір. Тут він згадав про баночку з йогуртом. «А це щось означає?» – запитав він. «Я впевнений, що ця штука з'явилася на вулиці вже після зупинки часу». Вона взяла баночку і оглянула її. О, недбало зрунила вона. «Це ж Роні тут був, так?» «Роні? Ой, та й всі його знають. Що це має означати?» Скажімо так, якщо твого товариша знайшов він, то з товаришем усе буде добре. Мабуть, буде добре. Принаймні, краще, ніж якби його знайшло щось інше. Слухай, зараз не час турбуватися лише про когось одного. Холодний розрахунок, ясно? Вона вийшла на вулицю. Лопсанг рушив у слід. Сюзан ішла так, ніби вулиця була її власністю. Ззирала в кожен провулочок, в двірний отвір, але зовсім не як потенційна жертва, що остерігається нападників. Лобсангу здавалося, ніби вона була розчарована тим, що не знайшла нічого небезпечного в тих закутках. Вона наблизилася до керамнички, ступила крок усередину, але зупинилася на мить, розглядаючи зависло в повітрі квітку, утворену розбитим склом. З її виразу було помітно, що все це я ні трохи не здивувало, і що вона бачила в житті значно цікавіші речі. Тоді вона рушила далі і зупинилася біля внутрішніх дверей. Крізь й далі сочилося сяйво, але було воно тепер дещо Заспокоюється. – зрунила вона. – Не повинно бути аж так погано. Але там є двоє людей. – Хто саме? – Зачекай, ну, я відчиню двері, і будь обережний. Двері рухалися вкрай повільно. Лобсанг зайшов у майстерню вслід за дівчиною, вертено почало набирати швидкість. Годинник посеред кімнати сяяв так сліпуче, що боляче було дивитися. Та він, однак, не відводив погляду. – Він... він саме такий, яким я його уявляв, – вимовив він. – Це шлях до... «Не підходь до нього!» – застерігла Сюзен. «Це непевна смерть, повір мені. Будь уважний!» Лопсанк закліпав очима. Він явно не міг збагнути останню пару речень. «Що ви сказали?» «Сказала, що це непевна смерть. Вона що гірша за певну смерть?» «Набагато. Дивися!» Сюзен підняла з підлоги молоток і легенько наблизила його до годинника. Він почав вібрувати в її руці, і вона чутно вилаялася, коли він вислизнув з її пальців і щез. А перед цим довкола годинника утворилося невеличке кільце, що скорочувалося і могло бути подібним на молоток, якби його зробити дуже пласким і зігнути коло. «Чи ти розумієш, що сталося?» – запитала вона. «Ні». «Я теж. А тепер уяви себе тим молотком. Непевна смерть. Зрозумів?» Лобсанг подивився на двох застиглих людей. Один був середнього зросту і мав відповідну кількість кінцівок та інших придатків, що свідчили про приналежність до людської раси, а отже цю приналежність можна було, мабуть, не піддавати сумніву. Він дивився на годинник. Також це робила інша постать чоловіка середніх літ з переляканим обличчям, що й далі тримав у руках чашку з чаєм, а також, наскільки міг бачити здалеку ло псанг, тістечко. Той, який ніколи не переміг у конкурсі краси, навіть якби був єдиним конкурсантом, це Ігор, повідомила Сюзан. А іншим гостем є доктор Гопкінс із гільдії годинникарів. «Тож ми, принаймні, знаємо, хто виготовив годинника», – сказав Лобсанк. «Не думаю. Майстерня містера Гопкінса розташована за кілька кварталів звідси. Він виготовляє всілякі нові і екстравагантні моделі годинників для химерних і вибагливих клієнтів. Це його спеціальність». «Тоді його зробив той Ігор?» «Та де там? Ні. Ігорі є професійними слугами. Вони ніколи не роблять нічого самі». «Ви стільки всього знаєте?» Мовив Лобсанг, а Сюзен тим часом кружляла довкола годинника, немов борчиня, що вичікує момент для вдалого виконання прийому. «Так», – погодилася вона, не повертаючи голови. «Знаю, перший годинник зламався, а цей працює. Той, хто його створив, справжній геній». «Лихий геній?» «Важко сказати. Не бачу жодних ознак». «Яких ще ознак?» «Ну, явною підказкою був би напис «Ха-ха-ха» збоку. Ти так не думаєш?» – запитала вона, окриливши очі. «Я вам тільки заважаю, так?» – запитав Лобсанг. «Ні, зовсім ні», – озвалася Сюзан, придивляючись тепер до верстака. «Тут немає нічого. Гадаю, він міг налаштувати таймер, щось типу будильника». Вона замовкла. Взяла до рук довгий гумовий шланг, намотаний на гак біля скляних банок, і пильно його оглянула. Тоді пожбурила його в кут, дивлячись на нього так, ніби ніколи в житті нічого подібного не бачила. «Нічого не кажи», – неголосно звеліла вона. «У них дуже загострені відчуття. Просто обережно обійдіть і великі скляні чани в тебе за спиною, і намагайся зробити це якмога непримітніше. І роби це вже!» Останнє слово пролунало з якимись дивними обертонами, і Лапсанг відчув, як його ноги почали рухатися майже без його свідомого контролю. Двері трохи відхилилися, і увійшов якийсь чоловік. Його обличчя вирізнялося тим, подумав пізніше Лопсанг, що його неможливо було запам'ятати. Він ще ніколи не бачив обличчя, якому бракувало жодних примітних рис. Там був і ніс, і рот, і очі, і були вони цілком бездоганні, але однак вони якимось чином не поєднувалися в обличчя. Були просто частинами чогось, що не було цілісним. Якщо й були, чимось, то хіба що ликом статуї, яка мала гарний вигляд ззовні, але внутрішньою була порожня. Поволі немовби думаючи, як мають рухатися м'язи, цей чоловік повернувся і глянув на Лопсанга. Лопсанг відчув бажання розтягнути час Веретено застережливо заголовня у нього на спині. «Гадаю, що цього вже досить», – сказала Сюзан, ступаючи вперед. Чоловіка перекрутило, його живіт отримав удар ліктям, а тоді її долоня так міцно схопила його за підборіддя, що його ноги відірвалися від землі, а тіло вдарилося об стіну. Коли він упав, Сюзан щосило лупнула його по голові гайковим ключем. «Можемо тепер іти, сказала вона недбало, не би щойно просто впорядкувала якісь розкидані папери. «Нас більше ніщо тут не тримає». «Ви його вбили?» «Звичайно. Він не людська істота. Я такі речі відчуваю. Передалося мені у спадок. До речі, піди і забери той шланг. Швидше». Позаяк у руках у неї й далі був гайковий ключ, Лопсанг так і зробив. Принаймні спробував це зробити. Шланг, який вона пожбурила в куток, заплутався і утворив купу вузлів, немов гумове спагеті. «Мій дідусь називає це зловмисністю», – сказала Сюзан. Локальна ворожість існуючих речей до неіснуючих завжди збільшується, коли поблизу опиняється аудитор. Вони просто не годні стриматися. Тест зі шлангом дуже надійний в такому випадку, як стверджує один знайомий мені Щур. «Щур?» – подумав Лобсанг, а тоді запитав. «А що таке аудитор?» «Вони не відчувають кольорів, не розуміють їх. Дивись, як він одягнений. Сірий костюм, сіра сорочка, сіри черевики, сіра краватка, Все сіре». «А може це хтось просто намагався бути дуже крутим?» «Ти так гадаєш? Ну то ми і набагато втратили», – зронила Сюзан. «І ти, однак, помиляєшся. Дивись». Тіло розклалося. Це був швидкий, позбавлений крові процес, подібний на сухе випаровування. Тіло просто перетворилося на хмарку пороху, яка розсіялася і зникла. Але останні кілька пригорщів утворили лише на пару секунд знайому форму. Вона теж зникла з чутним шелестом криком. «Це був Дегланг!» – вигукнув він. «Лиховісний дух! Селяни в долінах захищаються від них амулетами. А я думав, що це звичайно марновірство!» «Ні, це гарновірство!» – уточніла Сюзан. «Тобто вони справжні, але мало хто в них вірить. Здебільшого всі вірять у те, що не справжнє. Діється щось дуже дивне. Вони тепер скрізь, і в них з'явилися тіла. Так не повинно бути. Нам треба знайти того, хто змайстрував годинника». Е -е, «А хто ви така, міс Сьюзен? Я шкільна вчителька. Вона побачила, що він дивиться на гайковий ключ, який вона й далі тримала в руках, і знизала плечима. Під час шкільних перерв усяке може статися, так? – мовив Лобсанк. Усе пропахло молоком. Лудзе випростався і сів. Це була велика кімната, і він опинився на столі в неї. На дотик відчувалося, що поверхня столу була вбита залізом. Стіни були заставлені штабелями маслоробок, а біля мийки завбільшки з ванно вишукувалися великі металеві чани. Крім молочного, були ще інші запахи – антисептиків, добре вичищеної деревини, а також ледь відчутний душок коней. Пролунали чиїсь кроки. Лудзек вапливо ліг горілиць і заплющив очі. Він почув, як хтось увійшов до кімнати. Цей хтось насвистував собі підніс і був, скоріше всього, чоловічої статі, адже впродовж свого довгого життя Лудзе ніколи не чув, щоб будь-яка жінка насвистувала так сипло і уривчасто. Свист наблизився до столу, якусь мить залишався там, а тоді рушив до мийки. Свист затих, а натомість хтось натиснув на ручку насоса. Лудзе розплющив одне око. Чоловік, який стояв біля мийки, був доволі невисокого зросту, тож стандартний фартух із синьо-білими смугами, що був на ньому, майже сягав підлоги. Схоже було, що він мив пляшки. Лудзе звісив ноги зі столу, роблячи це настільки безшумно, що рухи будь-якого пересічного ніндзя звучали б порівняно з цим, наче бравурний духовий оркестр, і обережно торкнувся сандалями підлоги. «Краще себе почуваєте», – поцікавився той чоловік, не повертаючи голови. «О, е, так, нормально», – відповів Лудзе. «Я собі подумав, що то за бідолашний лисий чернець», – сказав чоловік, піднявши пляшку ближче до світла, щоб перевірити, чи вона чиста. «Має на спині якусь заводну штуковану, і йому явно не пощастило. Бажайте чайочку? Чайник вже згріється. Маю масельце з молочка яка». «Молочка яка? Я і далі в антморпорці?» Лудзе подивився на стійку з черпаками неподалік. Той чоловік і далі не озирався. <смір> «Цікаве питання», – зрунив мийник пляшок. «Можна сказати, що ви нібито вангморпорці. То не бажаєте молочка яка? Я маю ще коров'яче молочко, або козяче, верблюд'яче, лам'яче, кон'яче, кот'яче, собаче, дельфіняче, кит'яче або крокодил'яче. На ваш вибір». «Що? Крокодили не дають молока?» – заперечив Лудзе, хапаючи найбільший черпак, той цілком безшумно знявся за гачка. Я. «Я ж не казав, що його легко добути». Підмітальник стиснув у долоні черпак. «Де це я опинився, приятелю?» – запитав він. «Ви в молочарні?» Чоловік біля мийки вимовив останнє слово зловісно, ніби це був якийсь замок жахіть, Поставив чергову пляшку на підставку для сушки, а тоді далі, стоячи спиною до лудзе, підняв руку. Всі пальці були стиснуті, крім середнього, який стирчав. «Знаєте, що це таке, ченцю? запитав він. «Це не надто дружній жест, приятелю». Його долоня міцно стискала важкий черпак. Лудзе траплялося використовувати і менш зручні види зброї. «Ой, яке поверхове тлумачення! Ви ж уже не першої молодості, чинцю! Я бачу, що ви прожили не одне століття! Скажіть, що це таке, і знатимете, хто такий я!» Холодне повітря молочарні стало ще холоднішим. «Це ваш середній палець», – сказав Лудзе. Ту. зронив чоловік. Ту? Так, ту. Ви ж маєте мозок. Напружуйте його. Слухайте, з вашого боку було гарно. Вам відомі таємні знання, що їх усі шукають ченцю. Мийник пляшок зробив паузу. Та ні, я навіть припускаю, що вам відомі доступні знання. Ті, що приховані у всіх на виду, яких практично ніхто не шукає. Хто я такий? Лудзе придивився до самотнього пальця. Стіни молочарні потьмяніли. Холод пробирав до кісток. Його мозок почав шалено працювати, і за справу взявся бібліотекар пам'яті. Це не було якесь нормальне місце, і це не був якийсь нормальний чоловік. Палець. Один палець. Один із п'яти перстів. Один із п'яти. Один із п'яти? Слабке відлуння древньої легенди вимагало уваги. П'ять мінус один буде чотири. Один залишився. Лудзе дуже обережно повісив черпак назад на гачок. Один із п'яти! – вимовив він. – П'ятий з чотирьох. – Нарешті. Я ж бачив, що ви освічений. Ви були... ви були тим одним, який залишив їх перш, ніж вони стали відомими. – Так. – Але ж це... молочарня, і ви миєте пляшки. – І що? Я ж мужив в якось гаяти час. – Але ж ви були п'ятим вершником апокаліпсису, – вигукнув Лудзе. – І я можу закластися, що мого імені ви не пам'ятаєте. Лудзе завагався. «Ні», – зізнався він, – «не думаєш, що я будь-коли його чув. П'ятий вершник повернувся до нього обличчям. Мав чорні очі. «Чорні, чорнісінькі. Лискучі, чорні, без жодних білків. Мене, – сказав п'ятий вершник, – звати...» «Як?» «Мене звати Ронні».